Psalmul 290, cununa Sfântului Grigore de Capolitul Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă Sfântul Simion, calea luminii, prin intarea ta în mănăstire, ți-a arătat și prin de râvnă pe ea ai alergat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă așa cum în Isauria, în una din cele zece cetăți, ai locuit tot așa, ca în pilda minelor, cele 10 ale Spiritului le-ai înmulțit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă așa cum pe cele zece fecioare ale sufletului pentru nuntă le-ai pregătit, tot așa cele zece cetăți ale sufletului le-ai dobândit. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă așa cum Sfintele Icoane le-ai apărat, tot așa în Biserica Sufletului, Icoana Domnului Iisus, ai păstrat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiind așa cum în Tesalonic cu veșmântul preoției fost îmbrăcat, tot așa sub sfântul omofor al ortodoxiei pe mulți ai salvat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă așa cum pe muntele Olimp ai urcat și cu zeii ai luptat, tot așa Domnul te-a încununat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă în războiuri cu trupul biruință ai câștigat, iar nouă. Sfintele tale, maște, ne-ai lăsat, bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă ajutor celor ce te roagă le-ai dat și cu multe minuni ai binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă așa cum lumea din Efes și Corint până la Roma și Sicilia ai colindat, tot așa calea luminii peste tot ai arătat. Bucură-te, Sfinte Grigore, fiindcă ale tale sfinte rugăciuni ne-au ajutat iar de bolile sufletului și ale trupului pe mulți, e vindecat.